Стрелило, вибухнуло, пахнуло димним пилом, і я покотився з печі, наче в пологкім дитячим сні, та гепнувся об долівку, куди вже летіла з дзвоном брязкотом виплюнута піччю засланка Спалахнуло світло, біла як смерть в самій сорочці тітка Дора тремтіла в проймі кімнатних дверей, а поріг кухні – переступав, дріботячи босими ногами, дід Євраз. «Та куди ж твою, коли таке оглашенне?» бурмотів він сердито, але без озлості, навпаки, з поблажливістю ніби до розбишукуватої дитини. «Ну, не гарцюй, зараз освобоню!» Але освобоняти нічого не довелося. Почерегикавши опіч рогачем, Дід витарганив з чорного жерла печі до світла сковороду, в якій баба-одарка, звичайно, смажила гарбузове насіння. На сковороді серед кавалків обгорілої глини, розірваних дротяних кілець і вуглин красувався чистим, як сльоза, зеленкуватим склом пивний фужер, достоменісінько фабричний. Дід перехрестився і переможно глянув на тітку дору. Я походив козирем. Яким козерем? Золотим. Готуй панчоху для грошей. У цім бокалі пива як не доливай, а буде на три наперстки менше, ніж у фабричному, бо скло грубіше. А таких бокалів з фабричним клеймом жоден ревізор. Не підкопається, я спечу стільки, скільки потребується твоїй душі, і мій син таки поїде в пакуль на власній машині. Тітка Дура повернулась просвітленим обличчям до порожнього покута і перехрестилася. По дзвінку на велику перерву мною стрелило з класу і вцілило через два довжелезні коридори у третій, долішній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 блаженно зиркаючи через плечі передніх на буфетний стіл, де в лозовім кошику кудлились, тріпотіли, кучилися рум'яно-лиці пиріжки. За кожного материного базарювання я поповнював пиріжковий фонд, і зараз у кишені приємних розкотів карбованець. Після болісних вагань, і без надійних покликів до вродженої пакульської ощадливості я таки обміняв карбованця на два пиріжки і подався із залюдненої їдальні в коридор, де, зирячи з вікна на мерехтливий вуличний потік, можна було розважливо посолодити душу. І тут, ледве переступивши поріг їдальні, я побачив її дівчину з настінного календаря. З трубкою ватманського паперу під рукою вона й заклопотано простувала від шкільного складу. Зустріч була така раптова, несподівана, хоч я стільки разів детально малював її уяві, що я отетеріло закляк посеред коридору, втелющившись у дівчину очима. І не мав над собою волі ані відступити з її дороги, ані одвести очей. Вона обминала мене, як обминають стовп або камінь, попід стіною, фарбованою в синє. І раптом куточки її тонких, чітко виписаних на аркуші обличчя вуст, здригнулися. Очі за крижинками окулярів насмішковато-насторожено зблиснули. «Здрастуйте!» «Я почувався раком, якого кинуто в окріп, але який все ще дряпається на осліп по Ковськім узгір'ї казанця».